Та що, я не можу пригостити друзів пивом? Мабуть, ні. Порахуй, скільки це виходить на місяць. А гроші не прибувають. Доведеться економити. І треба знайти роботу. Мені, звичайно, мені. Твоя справа – вчитись. Знову підеш у поліклініку на 200 гривень. Мамо, ми вже жили на ці гроші. Не витрачай даремно часу. «Цього нам навіть на тиждень не вистачить. Порахуй, скільки ми сплачуємо за квартиру?» «Отже, треба економити», – вирішила Антуанетта. «Отже, треба заробляти?» – вирішив Дмитро. Останнім часом Антуанетта полюбила дзеркало у малахітовій рамі. Терпіти його не могла від того новорічного вечора, коли Маркіянова дружина поздоровила їх з новим щастям, розбивши об нього пляшку шампанського» а тепер знову полюбила. Частенько видивлялась у нове скло, вишукуючи в ньому слідів отих, спричинених пляшкою тріщин, однією уздовж, яка ніби відділяла її від Маркіяна, іншої – поперек. саме на рівні шиї, наче слід від ножа гільєтини, що завершив життя її легендарної тезки французької королеви. Уважно розглядала шию, чи не окреслився на ній отой слід? Цікаво, чи практикують кати наносити перед стратою позначку, щоб влучно поцілити? Отак, як кравці перед тим, як розкроїти тканину. Чи вони без позначок б'ють влучно? Скло замінили ще тоді, у перші дні Нового року. Його гладенька поверхня нічим не нагадувала колишньої рани. Та притаманна дзеркалам таємничість – і здатність зберігати образи вапила. А раптом із глибини виплине Марк і стане поруч. Дзеркало не показувало їй себе нинішньою, частіше такою, як у дні колишніх урочин, коли вони приймали гостей, коли її стан обіймала довга сукня, а шию прикрашало золото і діаманти. Та колишня жінка їй подобалась. Горда постава, красиві плечі – Довга, без жодної зможки шия. Саме така, щоб зручно катові. Антуанетта завжди вважала себе врівноваженою, прагматичною, здатною тверезомислити, сучасною, далекою від романтичних схлипувань і депресивних синдромів. Вона вміла вижити за будь-яких умов, навіть найскладніших, які інші люди розглядають як безвихідь. Їй завжди вистачало сили на боротьбу із життям. Невже за ті короткі роки, проведені поруч із Марком, вона настільки позбулась міцності у хребті? Невже його любов і піклування настільки розчинили в її крові все здатне до опору, перетворивши її на якесь жиле? Так хотілося відповісти – ні. Вона шукала десь глибоко в собі ті необхідні для життя і виживання елементи, які рятували її в часи самотнього плавання. Знаходила. Вони трішки загіржавіли від тривалого зберегання та могли цілком придатись. Ці елементи називались економія, ощадливість, обмеження. Та озирнувшись у власному помешканні, Антуанетта ніяк не бачила де вона може застосувати знайоміще з існування у малосімейці методи боротьби зі злиднями. Дорогі меблі, кухонне обладнання, сантехніка рішуче заперечували проти використання дешевих засобів догляду. Холодильник обурювався навіть думкою про порожнечу або спробу зберігання неякісних дешевих продуктів. А рахунки за комунальні послуги голосно волали – ти багата жінка, і у тебе повинні бути гроші на те, щоб сплачувати все до копійки. Гроші, гроші, гроші. Вона втратила здатність замислюватись над тим, звідки вони беруться. Власне, цілком покладалась у цьому на Маркіяна. Цілком усвідомлювала, що сама не зможе утримувати всього цього господарства. Це за велика розкіш для неї. Дмитрик Правий – навіть якщо вона повернеться на роботу в поліклініку, це нічого не змінить. Вона працюватиме весь день, встомлюватиметься, витрачатиме час і нерви, а гроші, які отримає натомість, не виправдають вкладеної праці –